Itse saun pitxin bat tratamendori buruz Nola mm -hmm. tratatu? Fobiak? Mm -hmm. Eh... Bo, e, nik ni plaza kiteza de cola horre, e, seus sortatiko dan hori ese, miesna e... open leane programazio neurolingustikoa. E, e, ba, bai, oso baditua, bai bera badaki badala. Zer da programazio neurolingustikoa? Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Bueno, ez uh -huh. eh, eh, ez al, Alor ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez bagaratu eginda. Eta e, PNL-ek izan zuen gauzarik garantzitsuen endatako bat, eta oso ezaguna izan bere gara, egin izan zen fobien zendaketa azkarra, izena ez da oso glamur osoa, baina bueno, hori da, ez? Eta erabiltzen da, da e, ordu bateko sesio batean egin daiteke eta erabiltzen da e, reprogramatzeko ez da, normalian fobia bat aukagunean, da Normalean txikitan, baina bueno, izan daiteke bai heldutan. Uh -huh. Zer bai gertatu delako eta programatu zaigu barruan, horrek eh, beldur eramaten digula hori arriskutsua dela, ezta? Uh -huh. Orduan darepreprepreprogramazio bat terapia konduktual konditibuarekin zer ikusia dauka, eta erabiltzen da horrelako ba, fobienzako adibidez, gukera e, biletegu ba hori amakso bobia denzako behin etorri zanpertsona bat adibidez, e, usoi beldurra ziena oh? eta gau, donostin, usoi beldurra izan <risa> zinkalean nibilin <risa> ba, eta goberatzen ez, egin geniola eta gutxira usoi janaria ematen Ordu saioarekin. Ordu beteko saioarekin. Gero, a ber, gauza, ba, agurtzanek esan duen moduan, ez batzutan, fobia batek esan nahi digu beste zer dagola atzetikan. Eta fobia batken du dezakegu eta hilabetetara beste fobia bat azaldu, gauza berdina esan nahi diguna. Baina, klar, ni bihar e, gazkin bat hartu behar den, baldin badet, edo kotxe hartu behar baldin badet, ba, momentu behar batetena da, bihar hori egiteko almena izan orduan duan, e, horrelako zaraiteako oso ondetortzen da niri adibiez, aragnofobia bere garaian teknika honekin kendu zidaten hmm. eta drasterora juten zara hori eta drasterora juten eta, bueno, a ber, nazka ematen didate eta beldura claro, bueno, daukat horrela hor maitasungo roto historio bat armi armekin, ez e, nazka ematen didate eta beldura ematen didate, ba igual pikatzen dutelako baina kendu ditzasketeskuarekin E, ni ditxizan momentu bat moskitera ekin loekiten nuela nire oean oh, yeah. Bai, orduan ezberdintasun handia dago batetik eta bestetik ez da bai. Eta ordu bateko asunto izan zan, ez da uh -huh. kendu intzi daten bai, bai. Agur psikoanalisia ezi, psioxiantzatzeko. Bueno, e, bai, ni gustedo dut edozelako teknikak e, erabilgarriak direla, e, batezbe be zero edo datorzun pertsona naiska edo mutilei egokituta baldin badago, ezta? Mm -hmm. Eta ni e, gustedo importantea dela, ez beste korronteak, zalako korronteak mm -hmm. edo zeneko teknikak, bai, zeketa, pertsonari egokitzea, ezta? Eta gero igual terapeuta bako txas zalako edo irizpidea hori dana eta egokitzeko importantea da be bai, ezta? Mm -hmm. e, nik usteo gauze batzuk bai e, jasatzen dugu zela gure aurtsaroan eta oso lotuta dauzela e, zelan bizi izan dugun momentu batzuk e, gurea justo garai horretan, ezta? Mm -hmm. eta gero edozei momentuan bestelako gauzekaz lotu egin godogula ezta? bai behar bada e, geuse batzuk e, aportsu betasalekoak badire be e, landu elekiguz beste modu askotan, mm -hmm. ezta? berak esan den moduan, edo askotan egiten dana mm -hmm. bai dire erregal errega, hasziño prozesuak kaortzu be gure sistema nerviezzoa baritzeko eta hortik handikan baportsuue garatu nondi datorre medurra edo zetarako errabiltzen dugun du, parkatuheldurra. Mh, mm -hmm. se askotan, ez daugu pentsetan baie beldurra bestelako arasok moduen e, e, etekin bat emoten dozku, ezta? Eta hori askotan hiztenda beldurrori kenduten doguneen edo aras txikiori kenduten doguneen e, etekin bat kendu egiten dogula. Eta batzutan ez gauz oso presteekin hori ez izateko. Eta orduan batzutan ostopoa etekin hori izaten da beldurrari bueltie moteko. Adibidez, ba ni badeko beldurra kalera joateko ne bakarri momentu baten, ba bueno, ba, oso txartu pasaten do, tori egia da, eta niko hori ikusi zando, testa latza da. Bai, holan bebai, aldiberian, deko jente guztize, e, nire aldamenean, e, joateko edonora, eta nire pentsure igual, ez da? Agua burtsu beko gorra da, holan ezatie, mm -hmm. ez atie, eta e, e, ikusi eta lortu behar da, e, kontestu edo testu inguru baten, ez da? Mm -hmm. Bai, etekinak igual, holan hobeto lortuten dogu, ez Askotan ezgara gara konsiente, eh? hori behagia da, ez da, partzona hori, da, ah, bueno, gure dote zeukin nire menpien, edo nire menien, eta orduen e, fobia bat, ikuiko dut, ah. ez ez da inerreza. Mm Hortzu -hmm. ah, beti, inkonsienteago bebada, ez da, mm -hmm. ez gara konturatzen, hor da eser, ez da? Mm -hmm. Eta orduen, bueno, horretarako ba, bai, igual behar dugu zela, edo saio gehiau, mm -hmm. edo bestelako teknika un momentu ah. baten, ez da? Bueno.